Abdullah ibn Amr ibn As, rradi Allahu anhu, tregonë. Pegamberi a.s. gjatë hajgjit e lamtu mirës, që ndrojnë në mina për njerëzit që po e pëvesnin. Aty e rdi një burë që i tha, Harrova dhe ruaj të kokëm paraset e presë kurbanin. Pegamberi a.s. i tha, Ska gjë, bëje tani kurbanin. Një tjeder i tha, Harrova dhe bërë kurban dhe ven, paraset e hidhja gura lecët. Pejgamberi alayhi salam i tha: "Ska gjë, hidhi tani gura leçët." Kështu, atë ditë, Pejgamberi alayhi salam, për çdo pyetje që u bë për një veprim të kryer më përpara dhe nuk u krye më pas sipas radhës që duhej, tha vetëm "Kaç, ska gjë, bëje tani." Transmeton Imam Buhariu. Këtë hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.